Mila i Rahman i Rahim Alhamdulillahi Rabbi Alimin Veselatu Veselamu Allah Resulah Muhammedin Allah Alhi Vesahbi Hedžmein Draga braću cijene i sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa I dobro doći na večerašnjim predavanju koji će nam inš Allah podržati cijenini profesor Salija Rahman a tema večerašnjim predavanja jeste doba najjače oružje vjernika Sunana Dova ima posebno mjesto u islamu. Čovjek se dovoljno obraća sve mogućima lahu, te traži ve njega da mu podari dobro, a da otkoni zlop. Njome se realizuje također veza između laha i čovjeka, između rabba i robba. Kako kaže uzvišenje ova usure u Bekaru, prijevo dajete 186, a kada te robovi moji zamenu pitaju ja sam sigurno blizu, odazivan se molim molitelja kad me zamolim. Zato neka oni pozviju poziv umovno dovolje i neka vjeruj umene da bi bili na pravom putu. je oružje vjerika, jedan je od najvećih badeta, a dobe je doveje znak oholosti. Znak je oholost kao i znak kao i znak oklupnosti srca i okritanja od Alaha, a Sala sačuva to stanje. Kao što ste već upoznati naši večerašnji gosti, predavač, uvaženi hase Sveten, Javlija, Aks Alija Rahman je završio gazi u Srebegu u medresu, a 2008. godine je diplomirana fakutetu islamskih nauke u Sarajevi. Trenutno ima funkcije mama u džami kralja pafta. Prije nego što prepustim riječ Aksa, Alija Rahmanu, želio bi da vas zamoli ako možete, a ito je od Islama, da se što više približite predavaču. Eto, ujde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصاحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده وحبيبه ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةِمْ دَلَالَهُ وَكُلَّ دَلَالَةِمْ فِي النَّارِ امَّا بَعْدُ Draga vraću i cijenine sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja želim posebno da poselamim i da se zahvalim za poziv i za ovu lijepu dobrodošlicu ljudima koji vode i upravljaju, svim ljudima koji vode i upravljaju, koji rade, koji doprinose, da funkcionira udruženje Oaza i zahvaljujem se naravno mežu su islamske zajednice islamskoj zajednici koja evo već mi sa strane dobro znamo jer to čujemo dugo vremena, da kažemo godina vrlo kvalitetno plodonosno sarađuje sa udruženjem Oaza ja sam sretan što je to tako celam i mi Posebno se zahvaljujem svom kolegi i mamu koji, smo, koji je sa mnom na fakultetu, zajedno bio Hafiz Edim Peštalić I svim onima koji dakle su omogućili da se mi večeras ovdje sastanemo bez vizetke As Salamu alaikumu rahmatullahi wa barakatuhu i još jednom Što je, on se slabije čuje gore? Dobro Braći i sestre, mi smo u nekom razgovoru i dogovoru Razgovarali dogovarali šta ćemo da vazimo, šta ćemo da vam već raz kažemo Ne znam moće li bi šta pametno, ali ovaj. Nadam se da će bit makar jedno posjećanje ili jedan refresh onoga što mi već dobro znamo A i to posjećanje je korist i u tome je velika, veliki hajr veliko dobro jer osvišen je Allah t'baraka ve teala u Kur'anu Kerimu kaže fezeker f'inna fa zikra tenfa'ul mu'minin wazekker f'inna fa zikra tenfa'ul ti opomeni podsjećaj govori savjetuj a savjet i podsjećanje Odim i puno se okoristi Puno se okoristi čovjek Jer, braće i sestre, nije na predavanju samo čut nešto novo Predavanje i druženje I ovo što mi sad ovdje imamo Nosi sa sobom jedan poseban hajv, poseban bereket Zbog kojeg Allah te ve te Allah spušta posebna, posebne halove na srca vjernika I ono što ćemo mi odavde ponijet večera svojim kućama Ne mora bit samo znanje Ne mora biti samo neka nova informacija koju ćemo čut. Može biti jedan poseban hal koji kad uzmiješ miris koji si večeras koristio, za nakon deset godina posjetite na ovaj hal večeras ovdje. A to su ta stanja koja Allah spušta na vjernike dok su u džami, dok su na predavanjima, dok su na dersojima, dok slušaju govor o Allahu i njegovoj knjezi, odnosno o njegovoj vjeri. I zato je korist da se susrećemo. Mi, dok smo raspravljali i dogovarali, šta ćemo mi vama već nas govoriti, ovaj, mi smo zaključili da trebamo govoriti o nečemu što je potrebno danas ljudima. Mi govorimo već nas o nečemu za čim mi imamo veliku potrebu, draga braća i sestra. I ja, i Hođa, i Hadžija, i Haafiz, i Ulema, i profesor matematike, i fizike, i ministar, svi imaju potrebu za ovih. Ovaj. Mi govorimo već nas o nečemu, Što Allah voli. Mi govorimo već čas o nečemu što Allah traži od nas. Govorimo o nečemu što Allah naređuje čak. Govorimo o nečemu o čemu mi evo imamo znanje. Mi znamo što je to, vi ste vidjeli u plakatu tamo što piše. Imamo znanje, ali vrlo često štur se odnosimo prema tome da ne kaže ritualno ritualski hoaj samo nek proči Rabena Rabena Rabena atina atina atina atina ambi što ti se svugdje samo ni sallahu Dakle govorimo več čas o nečemu za čim mi imamo veliku potrebu veliku potrebu jer je puno stvari koje tražimo koje nam trebaju a ne mogu ja da tebi niti možeš da te meni nego možeš samo da nam da onaj koji je moj i tvoj stvoritelj gospodar nebesa i zemlje Allah te barekemu Puno je tih stvari. Govorimo o nečemu večeras što kad bi Allah primio i kad bi ti znao da ti je Allah to primio što je toliko teško da nema vage na dunja da to izbaga Vjerujte. Kad bi ti znao sad da će ti Allah primiti tvoju dovu. Evo sad, šta bi ti dobio Allah? Da ti dođe melek i kažete e, eh, robe, dje dovi? Šta bi ti dobio? I da znaš da će ti do Allah primiti pa nema vage da se to izvaga. Nema vrijednosti na dunjalu koja kojom bi se mogla plati ta doba. Dakle, govorimo večeras o dobi. O dobi. I ja bih volio da mi, ako ništa večeras sa ovo predavanja ne ponesemo posebno u svojim glavama i u svojim srcima, da makar bude to da svatimo da smo mi potrebni dobi, Kako smo zamislili ovo predavanje da bude? Lišo sam ga podijelio na neka četiri dijela. I prvi dio sam zamislio da vam kažem nešto o tome. Šta je to uopšte doba? Znate li vi šta je doba uopšte? Mi puno smo puta slušali sa Mimbera, od naših mama, od naših profesora, od naših Dajja. Znači, Međutim, osjećaš li ti što je fenomen dovi? Osjećaš li ti zašto mi trebamo da dovimo? Allahu dželjšanu, zašto da mu dižemo ruke? I treća stvar, imamo li mi potrebe za dovu? Evo, u prvoj ovoj tački ja vam želim o tim stvarima da skrenem baždu i da vi naravno o tome razmišljali. Ja sam vam. Vidite, ko je ta osoba koja treba da molim? dovi. E u naš, našim dunjalučkim stvarima. Sad ne govorimo o dovi Allah. Ovdje, u ovim našim dunjalučkim relacijama, dok mi sad kupujemo, trgujemo, radimo, školujemo, se studiramo, ko koga moli? Odnosno, koja je osoba koja moli za nešto? To je osoba koja ne može da riješi svoj problem. Il nema snagi, il nema para, ili nema bogatstva, il nema položaja, uticaja, il nema pameti. Znači, ne može da riješi sama svoj problem, je li tako? I men se to desilo x puta, i vama se desilo, svaki dan. Imamo neke situacije koje ne možemo riješiti, i onda moliš ženu, dobro, žene, puno molimo, onda moliš ženu, moliš punca, moliš profesora, moliš doktora, moliš... Okej, okay, nije to problem, ništa. Ali samo vam želim kazati da znači, osoba koja ne može da riješi svoj neki problem, je osoba koja treba da moli, da čini dovolj. I vidite, ovaj osnovna karakteristika osobe na dunjaluku kad nešto moliš nekoga, je da si ponižen. Zaprti. Kad na dunjaluku nešto moliš nekoga, hafiza. Bilo koga, uglavnom si poniže. Al kada laha moliš nešto, Onda se na ženjalku, šta? Uzviše. Tu je Allahuma milost. I zato je Muhammed s.a.v. savjetuje ko se pokori pred Allahom, ko se ponizi pred Allahom, Allah će ga uzvisiti pred ljudima. A ko se ponizi pred ljudima, Allah će ga pred ljudima i ponizit. I uistim, to je tako. Danas, kogod u situaciji da nešto moli nekoga, za bilo šta, ti se u najmanju ruku moraš malo prostrijet, moraš ga fino zamolit, Moraš sutra sa njim biti uljudan Moraš mu lijepo čestitati nešto što on hoće Moraš mu dati za godinu, dvije, tri nešto što on hoće Jer to je usluga znate, nešto si ga moliju. I to nije problem u islamu, nije to problem Nego samo želimo skrenuti pažnju Šta je tu, koja osoba koja moli? Dobro Koja osoba koja se moli? To je osoba koja ima moć, ima pare, ima znanje, ima umijeće, ima mišiće I zna kako će riješiti neki problem. To osoba koju nešto molimo. Eh, na Dunjaluku, uglavnom osobe koje se moli, direktori, šefovi, prinčevi, kraljevi, bilo ko, oni te uglavnom ponizaju. A vidite, kada Allaha moliš, Allah te uzvisi. I ovo su te bitne razlike u stanjima i momentima onih osoba koje nešto moli, Sprem ljudi koje mole i osoba koje ne mole Allaha sam. Kad moliš Allaha, Allah te uzvisuje. Kad moliš ljude, ljudi te ponizi. Al bez obzira na sve to, Allah nije zabranio da mi jedni druge za nešto molimo. To ćemo poslije pojasniti. Mi samo želimo da kažemo, draga moja braća i cijenima i da mi u svakodnevnom svom životu smo upućeni jedni na druge. Vidite? Pokvarilo mi s auto, id moli komšiju da mi pomogne. Pravi im kuću Daj, zamoli komisiju Dva, dvojicu, trojicu Da mi dođu da pomognu da radimo Blokiralo mi u kući, na autu, nešto Moli ga Znači mi jedni, drugi, jed svakodnevno nešto molimo Zašto ovo govorimo? Da bismo smo shvatili fenomen dove Mnogi ljudi ne shvataju šta je uopšte dova I ne shvataju tu svištinu i bit dove I zato ih vidiš kad mole Allaha, Đalšanu, svugdje su Osim sa Allahom No međutim, kad mole ljude, onda su samo pred ljudima i sa tim ljudima. I ovo, u ovom uvodu smo ovo spomenuli samo zbog toga da svatimo braću i sestri, da je Allah dao da pitanje dove bude prirođeno čovjekovom razumu. To je sasvim normalno da mi razumijemo. Zašto? Zato što mi stanje dove živimo u svom svakodnevnom životu. Svakog dana molimo, nekoga tražimo za nešto i od nekoga tražimo nešto. I nije problem uopšte kad neko kaže, "Moli Allaha za Lishanu", "Šoj moli Allaha za ljude u Egiptu", "Moli Allaha za ljude u Siriji". Nekom je to čudno. Zato što nikad se nije zapitalo da u svakodnevnom svom životu i on sam je u stanju dobiti prema ljudima. E, dobro. Ti moliš ljude. Nije sporno nas moliš ljude da te upišu na fakultet, da ti kćerki završe posu, moliš doktore u bolnici, moliš hođe, ne znam ja, u islamskoj zajednici. Molimo, stalno jedni drugi je molimo, je li tako? I to u islamu nije sporno. Allah nije zabranio da mi jedni drugima se obraćamo i da jedni drugima pomažemo. To nije sporno. Imaju neki uslovi, šartovi, ali to je sad druga tema. Ali to je čak u islamu pohvalno. Međutim, šta kad dođeš do onih stvari gdje ti ljudi na dunjaluku ne mogu pomoći? Ne mogu ti pomoći Evo na primjer Pitanje Sreći Pitanje sreći Mogu ti pomoći pare, avioni, kamioni da budeš sretan? Ne mogu To nije pitanje materializma Pitanje raznih duševnih zadovoljstva i nezadovoljstva A kod tu može pomoći od ljudi? Ne može niko pomoći Mogu ti pomoći doktori medikamenti, lijekovi, ubijati mozak i tako to, ali to, to je za drugi parcipela. cipjela. Hajmo, postaj pitanje ljubavi. Hajde se ti zaljubi kad hoćeš. Hajde. Kaže neki, uzeti ću petreja maraka, odu u najbolji restoran, najiće neka zgodna cura, ja se zaljubim. Ne govorimo o tom tehničkom dijelu ljubavi i zaljubljivanja, nego o fenomenu ljubavi. Šta je to unutra, u tom srcu? Hajde se zaljubi kad hoćeš. Ili kad ja hoću, za zaljubi se sad. Ne možeš, to je stanje duše, To je stanje duši i tim stanjima upravlja samo jedino Allah, Đelešanu. E dobro, znači, ako imamo situacije kad na Dunjaluku trebamo ili molimo ljude za neke svoje potrebe, onda Allah mi imaju i situacije i stanja duše koja ne mogu riješiti ljudi nego samo Allah, Đelešanu. I zato je nama treba dova. Zato nam treba dova, draga braći i sestri da moliš Allaha svoga gospodara gospodara i tebe i mene i ljudi i džina i meleka i svega što vidiš i što ne vidiš pa kad moliš ljude za neke stvari na dunjaluku, pa što ne bi molio Allaha džalešanuhu još više za ono što će ti Allah i Allah jedino može riješiti za neke stvari koje ljudi ne mogu a i za one koje mogu Allah je prečinio da moliš i vidite subhanallah Nama nije zabranjeno, evo upet ponavljam, da jedni drugi je zamolio. Brate, daj pomozim Daj mi učini tu. Daj mi daj hiradu maraka vraćati. Tu islamu, pohvalno. Međutim, evo na primjer, ti sad, nedo Allah, bolestan. Puno si bolestan. I ne možemo ti mi odje pomoć I dođe neki sad tamo, princ, iskuvajte i kaže, koliko treba? Milion maraka. Evo milion maraka, ja imam fare, o ti se. I on tebi pomogne. I on sad u našim očima veliki, jel'o? Razbali se i taj princ koji ima milijardu Ali ne može, nije mu niko pomoć Osim nekog, nekog tamo desetog princa sa Sabruneja, koji kaže Koliko traza liječenje, 3 milijarde Evo tri milijarde I sad taj drugi princ je još veći u našim očima Ali vidite šta Allah u Kuranu kaže Ja, ejjuhe nasu, entumul fukarau i Allah Svi O ljudi O ljudi Svi vi fukarau u odnosu na Allah Allah ni rekao pa subhanallah. Ta jedan princ je fukara u odnosu na Allaha. Il drugi princ, il ja sa 1000 maraka, il ti sa hiljada maraka. Il tu zlaci su fukara odnosu na Allah. Ne, ne. Svi ljudi na donjalu, kod Adema do zadnjeg čovjeka, sve kad bi se sastavilo, svi smo mi fukara za za Allaha. Koliki su Allahu barizice? Walillahi khazain semawati vel ard. Allahu pripadaju riznice nebesa i zemlji. Mi smo svi sirotinja za Allah. Pa zar ne trebamo moliti onoga koji posjeduje takvu moć? A vidite, svakog dana molimo jedni i druge za nešto, jel de? I to vrlo lijepo molimo. Mi kad ne jedni i druge molimo, mi smo, smo izuzetno edebli, ahlakli. Sredimo se, dotiramo, namiršimo, biramo vrijeme, kad ćemo, znamo. Ono je sve šartove, znamo kad će nam direktor primiti našu dobu. Gledamo kad je prvi, kad je bila platak, pratimo, kao, je dobar sa ženom, je li dobar sa djercom, sve znamo. i sa, Danas treba gledati, nije ljut, raspoložen je. Te šartove znamo, a kad nam Allah postavi šartove, da nam dova bude kod njega primljena, ne znamo. A vidite, Allah kaže, vi ste svi fukara u odnosu na Allah. Ja vam želim sad samo sa, sa vama podijeliti jedno interesantno mišljenje islamskih učenjaka u tefsirima. Kad Allah kaže ovo fukara... Mi ste fukara u odnosu na Allah Vidite, ovo ima duboko značenje U, u arapskom jeziku imaju dva izraza za Da se označi sir, ovaj, siromaštvo Prvi izraz je miskim I dviz nato no kaže miskim A drugi izraz je fukara Ovo je još češći izraz u nas u Bosnu Međutim, što je Allah ovdje baš upotrijebio izraz fukara? Paste, riječ izra, izraz miskim Dolazi od riječi sekene jeskunu To znači stanovati Zeken je ujedno i stan A miskin je od to korijena Što znači da miskinje je ipak osoba Koja nešto ima kod sebe On je siroma, ali ima nekakav kućerak Ima 200 kvadrata Nešto ima kod sebe Međutim, fukara Nema ništa Almire, Fukara nema ništa brate. Ja i ti smo ipak miskin Fukara, kad Allah kaže u Kur'anu Da nešto fukara On je fakrun šedidun Nema nigdje ništa na dunjalu Allah za ljude, sve ljude, kaže Entumul fukara ujel Allah Vi ste sirotinja fukara u, u odnosu na Allah Allah nas na ovaj način, kroz ovaj ajed, želi postać Ukoliko smo mi potrebi da molimo Allaha Đelešanu Da mu upućujemo dove svakog dana Jer mi ništa nemamo u odnosu na Allah Sve kad se sabere na dunjalku, ništa ne vrijedi u odnosu na ono kod Allah I da mi istinski znamo Koliko je bogatstvo Allaha, i vrijednost Allaha, i njegovu dobrotu Zapamtite, braćo moje, draga i sestre Nikad ne bismo isprožili ruku prema drugom bratu muslimanu Ili prema nekom čovjeku, nego prema Allah Nid bi kad zatražili nešto od drugog čovjeka, osim od Allaha, djeljšana Entumu fukarau ila Allah Vi ste fukara u odnosu na Allah Šta je to Allah? Koliki je Allah? Kakva je njegova plebentost? Kolika je vrijednost kod Allaha? Kak'ja sto riznice kod Allaha, što je ujedno dokaz da samo njemu trebamo dovu činiti, njega, njega molite. Sad štašamo jedan događaj koji nam opisuje šejt Kišk u jednom svom predavanju. Možda ste ga i čuli, ali mene je jako doimio gdje on samo spominje predaje koji govori o sudnjem danu, o puhanju u sur, prvom puhanju u sur, drugom puhanju u sur, sudnji dan, katastrofa, polaganje računa i sve ostalo. I jedan poseban momenat je mene lično zadivio. A to je sledeći. Kada se desi ta, ta ta kataklizma, kako Allah u Kur'anu opisuje, na primer, ida šem su kubrat wa idan nujumun kedar ili ida sama unfatarat. Ili ida i da da se ma unshaqat ili ida zilsila til ardu zilzalaha. Zil zil Tamo kad Allah opisuje sudnji dan, kad se zdrobe i planine, kad porije posuše rijeke i mora, kad ljudi pomru, kad džinovi pomru, kad šetani pomru, kad pomru meleki. Kad, pom, kad ne bude bilja Kad ničega ne bude Golo, gološ, pustinja znači Ništa, ništa ne ima Pazite Znate ko će ostati tada? Ostat će Allah Ostat će melek Džibriju Ostat će melek Mikjaj Ostat će melek Israfir I ostat će melek smrti Ili kako kod nas u Bosni kažu Azraja Zapamtite Ova četiri meleka će ostati Allah. Allahom Sve kad bude pomrlo I tamo se navodi da će otprilike četrdeset hiljada godina takvo stanje biti To ne odgovara ovim našim, našim brojanju vremena da znate Jer na sudnjem danu samo Allah zna kako će tamo vrijeme ići, kako će teći, kako će prolaziti i tako da je I onda Allah Jalešanu mu kaže meleku Azraila Meleku smrti O, meleku smrti Ja, meleku Meut Kaže, ko je ostav na zemlje A onda tišina Kaži, gospodaru, nije ni ostao niku, osim tvojih robova, meleka Džibrila, Mika'ila, Israfila i meleka. Pa će kažat Allah Želešanu, o meleku smrti, idi i uzmi dušu meleku Mika'ilu. I melek smrti ode i u smrti Mika'ila. Pa Allah opet i je ostao, pa kaže, Allah, nije ostao niku, osim tebe i tvoja tri meleka, tvoja roba, Džibril, Israfil i jao. Da će Allah kazati, o meleku smrti, idi i uzmi dušu i srafilu Kad uzme dušu i srafilu, Allah će na da uzme dušu meleku džibrilu A melek džibril je najvredniji melek od Allaha Kad treba ne uzeti dušu meleku džibrilu Melek smrti će kazati, Allah u svom najodobranije meleku Uzmi mu dušu Kada mu uzme dušu, Allah će opet pisat, pitat, ko je ostao na zemlji Gdje su kraljevi? Gdje su dvorci? Gdje su politike? Gdje su bijele kuće? Ne znam i ja, gdje ovo, gdje ono? Gdje su bogataši? Gdje su sineđije? Gdje su krvnici? Pa će melek smrti kazati gospodaru, nije ostvo niko osim tebe i mene, tvog poniznog roba. Subhanallah. Pa će Allah kazati, o meleku smrti, uzmi sebi dušu. Kad bude uzimo sebi dušu melek smrti, Allah djalešanuhu će te gobu na njemu, pa će ga upitati šta je Kaže, Allah, da sam znao da je ovako teško Kad se ispušta duša, molio bi te da nikad nijednom čovjeku dušu ne uzmi Pa će umrijeti melek smrti I ostaće sam Allah I pastite Četrdeset hiljada godina će trajati šina. Niko se ne vidi, niko se ne čuje Nema džina, nema meleka, nema ljudi A Allah u tih 40.000 godina Almire, brate, pita, stalno pita Lime nil mulkul jeum Znate onaj ajat ispure Mu'min? Kome danas pripada vlast? Kao da pita gdje su vladari Dunjavučki? Pa nema odgovora, pa nema odgovora, pa prođe neko vreme. Pa Allah opet pita Lime nil mulkul jeum Kome pripada vlast? Pa nema odgovora, pa nema 40.000 godina prođe, nema odgovora I onda Allah kaže Lillahi Allah sam sebi odgovori. Allahu pripada vlast, jedino i moćno. Moćno i silno. To je Allah, draga moja braćo i sestre. Zar da njemu tižeš ruke? Kada Allahu digneš ruke, Allah će te po... uzvisiti na dunjaluku. Bićeš vretni očima ljudi. A kada dižeš ruke ljudima, Allah mi danas ti može izgledati da si dobiju. Sutra si već izgubiju. Jer sutra već od tebe nešto traži. Možda čak i rođeni brat. Rođeni brat. Ali bez obzira na sve to, Allah opet nama nije zabranio da jedni od drugih tražimo. da jedni da ga molim, e, veli jeste džibuvi. Naređuje ti da, da mu dovučiniš. Pazite koliko je Allahova opet milost s druge strane. Ljudi kad ti nešto naređuju, naređe ti da ti slomi leđa. Rijetko ko ti naređuje da te nagradi. A Allah ti naređuje da te nagradi. Vidite Allahove milosti. Naređuje ti da ti dan je dobro. A zašto je u ovom ajetu Allah povezo Molite me i vjerujte u mene. Islamski učenjaci kad u tepsiru govore o ovim ajetima, oni su vrlo obazrivi. Svaki detalj ima zapada za učin. I kažu oni, zašto je Allah ovdje spojio svezu, dobu i pitanje vjerovanja? Vjerovanje. Zašto? Zato, draga moja braća i cijenjenje sestre, što je dova znak Vjere u Allah Čovjek koji dovi Čovjek koji moli Evo na dunjavku Pa ti čim nekoga za nešto moliš Ti vjeruješ da ti on to može dati Jel' tako? Pa čovjek koji digne ruke Allahu Tebari kjeve trabe On je Allaha priznao za svog gospodara I zato u Kur'anu Kad čitate na peše iz mjesta Imate one ajete Kaže kad bi bili na moru Pa ih potrefi neka nesreća Pa mole Allah Allah istasi Mušlici, nevjernici Zbog te dove koju upute Allahu, u tim trenucima Jer ti čim si, si Digo ruke Ti si Allaha priznal Allah to odna nas traži. Allah to odna nas traži I vidite ovu drugu stvar Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sallam U hadisu koji biliš man firmizi Imam nebu davud, imam ne saja Hadise isprava Kaže, ed du'a'u ibade Vi ste čuli ovaj hadis Ed du'a'u ibade Što nije poslanik ali islam nigdje u, u hadisima rekao namazi ibadet? Zekijat i ibadet? To jest ibadet. Ali nigdje ovako eksplicitno, jasno da je došo hadis da je kazano es zekijatu ibadet? Nije. Ja ne znam za ta hadis. A za dovu je došlo ed du'a ibadet. Ed du'a ibadet. Što je poslanik sallalala i sada smo minuo? Vidite, draga braće i sestri. Ibadet Znate šta je? Ubudijet je robovanje. A riječ, kad neko hoće da kaže Allahov rob, šta kažemo? Abd. Abd, riječ ibadet, riječ ubudijet, je od korijena kao što je i riječ Abd, rob. Pa nas ovdje poslanik, sallallahu alim e sellem, kao da nam želi na jedan suptilan način provući kroz glavu čovjek koji čini dovu Allahu. Zapravo je Allahu rob. Je u ibadeto. je A šta su glavne osobine ibadeta? Šta su glavne osobine ibadeta? Skromnost, poniznost, skrušenost, ubjeđenje, predanost. Kao da nam se hoće kazat ne može se dova činiti nakon. Ako je ibadet i ubudijet predanost Ako je to sve jedan te isti korijen ABD, ABD, ja budu što znači robovanje Kad ja vama kažem rob, šta ti prvo padnu na pamet? Kad vam kažem da je neko rob, šta vam pada na pamet? Padati na pamet da je ponizan, da je skrušen, da sluša, da samo gleda u oči šefa Tako kada se kaže da je neko Allahov rob U ovom islamskom smislu Očekuje se od njega šta? da je ponizan, da očekuje samo od Allaha, da se samo Allah obraća, samo od Njega traži, e tada je doba ibad. Tada je doba ibad. Vidite, Subhanallah, Allah nam u ovom ajatu kaže, fe ljeste džibuli, molite ga, dobite Allah, činite dobu Allah, imaš problema, ne ide posao, nake psihoze, neuroze, Degne ruke Allahom, jel lešanuhu bolan. Degne ruke Allahom, pusti suzu nekada, bol. Reci, ja Rabbi, ti jedini koji može pomoć. Vidite, Allah nam naređuje. Činite dovu Allahom. I sad, ima li kakvog rezona da Allah nama naređi, naređi, da mu činimo dovu, a da nam je ne primio. Šta vi kažete za čovjeka, koji vam kaže Hajde to uradi, pa ću ti ja da to i to, pa te nakav izlevati. Nema smisla. A Allah za sebe kaže, husna. Allahu pripada najljepši primjer. S Allahom se ne može u pozitivnom ništa rečunati. Pa zar će Allah nas pozbati da nešto radimo? A <laughs> da nam to ne primi. Jeste ikad razmišljali ovim momentu, ovim ajetima, na jedan ovakav nacin, da čovjek subhanallah samo prenese sebi na Dunjaluku. Pa ja dovu mi na Dunjaluku, pa što je dova men strana, nijem dova strana. Pa ako očekujem od ljudi na Dunjaluku, pa a ljudi mi ne mogu pomoći za neke stvari, šta god da imaju od Dunjaluka, pa mora postojat neko ko mi može pomoći. Allah je Allah te barke u e, te kaže poslanik sallallahu alajhi wasellem u hadisu koji je bila je istako u tirmizi imam me sa imam da Abu kaže Allah je stidljiv plemenit stidi se da kad rob digne ruke i moli Allaha za nešto da je vrati prazne i očajane Allah se stidi toga subhanallah pa ste uđo ovog izraza u hadisu stidi se Sa zamisku koji ti trebaš bit uhljub. Da kažeš, ja, ja molim, ali ovo ništa. Meni dolazno takvi ljudi. Pet namaza, panja, aman. Kaže, ja, panja, džab. Nije spoznao ni Allah, nije spoznao ni namaz. Nije spoznao ni ibadat, nije spoznao su štim vjeri. Jer ako ti odvjeri očekuješ da budeš princ na Dunjaloku, nisi spoznao brat. Ako ti od ove očepuješ da kad god digneš ruke Da to odmah bude sutra dato i duplo nisi spoznal A vidit ćemo za 15 minuta na kraj drsa Što? Allah je stidljiv i plemenit E, zamisliti, Allah se stidi i vrati trugi A ti samo treba da uradiš tri, 4 šarta Koje opet ponavljam, radimo jedni drugima Slomi smo se uvlačeći gazdama i šefovima Kad treba da nam oni nešto dadu, tad šartovi ne dolazi u pitanje. A kad Allah kaže, treba da prvo vjeruješ, treba da se očistiš, treba da budeš ponizan, skrušen, treba da sačekavaš dovolj, nemoj ne nemoj požurivat dovo onda nam teško. Da je za minutu da se stvori odmah. I čim Allah ne dadne, no, to nešto. Nešto nije u sa, sa Bogom. Ne uzirila i I vidite, kad su u ova Allahova imena, ja vam želim samo streniti pažnju na jednu stvar. Ima jednu lijepu Allahovu ime, evo nek' bude jedna degresija. Alka smo sad spomenuli ovu Allah je stidljiv, Allah je plemenit, stidi se vratit ruke roba. Da vam spomenim jednu lijepu Allahovu ime, možda, možda imat da jete nekad koristio toga. Allahu ime Ešekur. Pazite, znamo svi da Allah ima najljepša imena svo Allahu wa imanahi Allahu wa svojstva najvišanja da ne liči ničemu. Ja, jedno od Allahovih imena je Es-Sekur. A znate šta znači šukr? Kad kažem mi šukr. Sa. Kad je ime Es-Sekur značilo onaj koji zahvaljuje. <laughs> Ali je je logično da Allah zahvaljuje. Hajte sad ne reći. Je logično da Allah bude zahvalan nekom. A vidite Allah kaže وَمَنْ يَقْ تَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا inna Allah gafur šekur onaj ko uradi dobro Allah mu poveća nezidlehu fiha husna dadne mu uvećanju dobro u smislu nagrade jer je Allah šta gafur šekur onaj koji prašta i onaj koji je zahvalan pa što je Allah zahvalan vidite ovo sad malo nelogično kak će Allah bi zahvala meni tebi I na kaj krat trebao gospodar da bude zahvalan nama. Islamski učinjaci kažu ovako, Suhanallah, to je Allahova dobrote, Allahova blagost prema svojim grobovima. To je kaže poput zemlji. Ako možemo nabijest taj primjer, je, Allah je iznad svakog primjera sličnog, ali ako možemo spustiti na neki naš dunjalučki rezum, zemlja, vi dobro znate, ima zemlja kraj rijeke, ima zemlja u planini A ima ona zemlja za koju narod kaže, zahvalna zemlja Ona zemlja koja radja puno Da vam pokušam slikovito objasniti šta znači ovu ešekun Ima zemlja koja je zahvalna I vidu, kaže zahvalno imat ono auto, što? Malo troši benzina, dobro ide, slabo se kvari, jeftini dijelovi Znate, je zahvalan auto pravno Zahvalna zemlja pravu Malo džubreta Malo, malo treba džubreta Malo ureje Malo kana Ničeg puno A puno rađa Ima vodu ima Ne trebaš se ništa cikirat Samo nikde Samo posiješ Staviš jedno zrno Nikde je klas sa, sa hiljad zrna Tu je ona zahvalna zemlja Koja rađa Izbilja je staku Staviš unju malo Dadnije ti puno Staviš jedno zrno še, Kukuruza A nikde šta Čitavo Stablo sa pet klasova Kaže Allah je Ne uzi ne u tom smislu, ali poredit će sa nekim dunjalučkim našim, u tom smislu zahvala. Jer je Allah na mnogo mjesta potvrdio isto to što daje iz zemlja za koja je zahvalan. Šta? Men dža ebil hasanati pa lehu ašle jedno dobro, Allahu se zahvali skoliko? Deset. ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنه كورا ديالنا الله. ضر ديالو اللهم توم وتا من ينفق نفقه في سبيل الله كتبت له بسبع مئه ضعف الى اضعاف كثيره قال محمد عيسى الله صدق الله يكتبه ب 700 نقطه اي I ti ako si pametan, normal, rećeš Allah te negradio, Allah te uputio Allah ti pomogu, svaku, Allah ti pomogu Allah dao svako dobro Ti i se gledaš, makar riječima Odužiti mnogo, mnogo, mnogo više To radi, svaki normalan sam I svaki pametan sam Pa ćeš nekad kroz život gledati se mom dijetu Ako ništa pomogniš, ako zapneđe Vidite kakav je dobrota Uraviš jedno dobro djelo hađija Deset Jedna markica Radi Allaha do 700 puta. Kaže "Moj Efendija, edin, dajete za markum, za grijanje. Allah da đe do 700 puta ili više, 1000 puta." Jelko posti, Allah za post može nagraditi džennetom begajni ga Da ti jedan dan posta bude ulazak u džennet. Ne znaš, a ti Allah primi. I vidite, još jedna stepenca više. Allah nagrađuje samo za dobro djelo. Allah nagravi još zašto samo što nanijetiš tako bilježima u harijama muslim u hadisu u uh, poslanika u kojem kaže neva ko nanijeti jedno dobro dijelo samo nanijetiš Allah ti šta upiše deset dobrih dijela ili upiše ti kao da si ga učinio samo na nisimu radiju a onaj ko nanijeti pasite sad ovo Kona nije ti da uradi loše, pa ga ne uradi, Allah upiše dobro. Zato što je Allah es-sekur, zahvalan coyet. Kada Allah kaže da je stidan da je blag, da je zahvalan, ovo, o, ova imena imaju za cilj da u meni i u tebi probude osvećaj stida bola. To ti je isto ko kad naš ti uradiš, dođeš u džamiju na Saba. Na rani sabah dođeš u džamiju I dođe šejh koji bi trebao da bude tu u na ranom sabah A nije došao I ti sad da bi njega zastidio On te pita Mašala, gdje stidio tako radi kaoš pribjero sabah? Ako je pametan zastidit će se Ovo Allahuvo ime ima za cilj da u nama probudi stid od Allaha Bola Kad poslanika Islam kaže da je on stidan, plemedi, stidi se da vrati ruke prazne Zašto se mi ne stidimo Allah? Zašto malo molimo Allaha, Zašto malo dobimo Allah? A malo dobimo Allah? I malo je onih iskrenih do, do, do, dovitelja, dovača. Malo. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel kaže kad me kopito, pitao kakav treba da izgleda čovjek koji iskreno dobija Allahu i koja je dova primljena, kaže ne bi znao osim jednu situaciju na veste. Kaže koja? Zamislite čovjeka Zamislite čovjeka Na okeanu Ta lasi, on na dasci I gleda u talasima ribe, odnosno aikova Tad je Dovana iskrenija E tako, kaže, zamišljam, kad bi čovjek Kad bi uspjeli mi da dovimo Ne bi nam Allah odbio dovinijed E had ja vas sad pitam i pitam sebe Jesu naše danas dove počejuši u namazu Ihdi nasirat al mustakim Počevši Allahuma Rabbena Atina Fidunija Hasane Pet puta klanjamo Nakoliko rekata Proučivo sto puta Fatih Mislim bar jednom Ona je da se javi Bar jednom Bar jednom Ali je svako zaslužan Kod Allaha Bratio moja draga Da dođe na tu stepen Na taj stepen Jer pate ti kad dođeš Na stepen Da te Allah prima dove Ima ona jedna kaže Kad je učenik neki Kod nekog šeha došo, ovaj A šehu Allah prima dove Šehe znao Sto to Allahovo ime I što god zamoli Allaha, Allah mu primi I dođe mu nekakav učenik sa sela I kažemo, šejh, oći ja da naučim kod tebe Da, mi, da znam i ja to stoto, stoto Allahovo ime I da ja kad god Allaha što zamolim Da on to meni primi Kaže šejh njemu, idi, kaže u grad sutra Pa vidi malo šta će se desiti Pa mi dođi s pričan Sutra dan on došao u grad Nekakav jadan seljak, siromah, došao sa sela Da proda drva Naišla policija, zgrabila seljaka Ne damo mu prodava drva, on je molio Bola, nemam od čega hraniti djecu, nemam šta kako preživjeti, kaže, rekueš, ovaj načelnik općine da ne možeš ti prodava država grada i pokupi se sa ljak. Pratio se učenik kod sheha, kaže, šta si vidio? Tako i tako njemu piše. Pa kaže, šta ti sad misliš? Pa kaže, ja molim Allaha da prokle, proklete onog načelnika da ga uništi, da ga samelim Pa vidiš, kaže da ti nisi za te dovi. Ti nisi za to imek. Jer kaži, tebi kad god neko ne bi ovaj, nešto uradio u potpunom bi samo molio da ne bi niko radi nalako postoje su tebi. Vidite, Subhanallah, i u istinu, ovdje leži odgovor zašto Allah nekad ne prima nama dobe. Jer mi ne znamo, Govan, što nam ne prima Allah nekad dobe. Možda nam ne prima da se ne uzovoli Zamisli ka bi ti sad osjetio i spoznao da ti Allah prima svaku dobu. Vjerujte mi da bi došao čovjek u situaciju da traži haram. Ili da, da, da, da, evo, zamislaš li tražiš nešto ovako što je ovaj tražio? Kaže, subhanallah, neki ljudi kad moli Allah žele šanuhu, ogriješe se puno. Kako se ogriješe? Ogriješe se tako što jednostavno pomisli o Allahu nužno jer im Allah ne primi odma dihudu. I zato je, draga moja braća i sestre vrlo važno da ovdje znamo što Allah nekad ne prima naše dobe. Što Allah ne prima dobe? Mi ste to sigurno puta, mnogo puta čuli, ali evo provat ćemo na jedan, drugačiji način vam prenijeti. Prvo, imaju stvari koje će čovjek ovaj, na sudnjem danu tek vidjeti plodove. E, Allah ti nekad ne primi tvoju dobu. Kad ti kažeš Allahu daj mi... Daj mi da mi čerka završi medicinu. A ona odje udala se za nekakvog tamo, ovaj, ne znam, i ja, i ti nikako ni sreta. I ti su tu okaharin, jel? Ali eto, i ti dođeš na sudnji dan, i onda to dobro koje ti je, koje ti htije u nadunjalku, Allah ti kompenzira za, za dobro na ahiretu. Znači, nekad Allah dovu čovjeku ne prima samo zato što mu hoće da poveća dobro na, na ahiretu. Nekad Allah čovjeku ne prima njegove dove samo zato što ga čisti od grijeha. Čisti to od grijeha Allah. Nekad ti ne prima Allah dove samo zato što, će, što ćeš doći na sudnji dan. I kad vidiš kako ima sve deređa, pa Nuh, salam, pa i selam, pa Ibrahim, pa Muhammed, ali i selam, pa će ti biti žao što ti je Allah i kad jednu dovu primio, što ti nije ostavio za sudnji dan, pa da ti to bude neća koja deređa, da budeš bliže gore ovim posebnim ljudima. I još jedna stvar zbog koje Allah nekad svom robu ne primi, primi do. Ima jedna hadiskucija. Učenjaci su kazali da je ona malo problematična sa autentičnostjom, međutim, drugi je, Turci, puter, podržavaju. I ona je ispravna je po svom smislu. Kaže, dođi Allah Želešanje i rekne Melek ođi brilu. Ođi brilu. Idi vidi šta radi ona. Moj robit zemlje I dođe Džibril Dođe Džibril I vidi Moj Mustafa mol Moli se Allah Čini do A pa se Džibril Brati Allah je Allah ga pita O Džibril Šta si zateko? Kaže Allah Onaj ne skida ruku Pa prođe opet neko Pa kaži dobro Prođe opet neko vrijeme Prođe opet neko vrijeme Prođe opet neko vrijeme Allah ne prima dobro Kaže, Džibrilu, id vidi opet šta radi onaj rob. Pa Džibril dođi, kaže Allah, ono opet isti, kaže Allah ovaj ne popušta. Al kaže, Džibrilu, naređujem ti da se doba ne primam. Pa kaže, što gospodari? Kaže, zato što ja volim slušati glas svog roba. Subhanovo. ja volim da slušam glas ovog svog roba. Zamislite da ti neko sad dođe i da kaže E, sluša, Allah te obavještava da je njemu drago čuti tvoj glas. Ima liko od nas ovdje da bi da mu ikad ova bude primjena. <laughs> Sli bi rekli, Ma ne moraš nikad ni primiti, mi je važno, to je važno. Pazite. I nikad ni ne znamo pravu mudrost Kad će, zbog čega će, u koji moment će Allah primiti dobu Tvoje je samo da bo, doviš Allaha, Đalešanina Sa ubjeđenjem da će ti Allah primiti do. Šta znači sa ubjeđenjem? Ono što smo govorili, kad moliš direktora Allaha moli još duplo boljeta od toga Da moliš Allaha, a da ne požuruješ dobu Da moliš Allaha, a da si smiren, skrušen da moliš Allaha u posebnim vremenima kao što je vrijeme između ezana i kamera kao što je vrijeme il ashari hum yastagfirun u nokd doba noći razumijete li? pred pred zoru kao što je duma kao što je petak kao što je ramazan kao što su znate već gdje otvorite nek bilo koju hadisku zbirku naći hadise kad treba da se dobi kad je najbolje da se dovi da moliš Allaha ta i da ne požuruješ ne moj traži daj sad daj sutra daj prekost Allah daj, kad ti znaš da je hajr. Tad Allahu i primi moju dobu. I ja ću vam za sad navest na kraju jednu, jednu priču samo, vezanu za koko imam? Kama. Evo još dvije, tri minuta. Vezan Ja tu priču sam spominio negdje na dersovima, ali čuo sam je od jednog svog dobrog Efendije, Mašala, koji je učio pred velikom ulemom. Svjetsko. a vezane za imama Ahmeda ibn Handala vi znate ko je Ahmed ibn Handal subhanallah kaže se da imam Ahmed ibn Handal u svoje vrijeme kako je to bi običaj kod njih podao po svijetu da bi sakupio koji hadis hajmo sad reći da je putovo iz tadašnje Medine U tadašnji Semerkandu Hiljade kilometara I negdje Na putu U Basr, čini mi se, u Iraku Zatekne ga noć, ovako oko mene, sad u vas Ovdje Tuzla, Prinčeva džamija Jacija Klanja imam Ahmed ibn Hanbel Jaciju Pokrio se, niš, nikom se on ne pokazuje Ništa se on ne pokazuje, niti govori kome šta je Jer da on kaže, to bi sad sve poletilo na njega Ahmed ibn Hanbel, čitav svijet o njemu priča I kaže, uđe on tamo u jedan čošak Ko što je Ede, ahlak jednog muslimana Da se ne pušeš, da se ne, ne prsiš Smir se, izdvoji se u čošak Ne smetaj nikome Završila se jacija i on priđe Portiru i kaže Ja sam putnik Ja sam musafir Pa ako imam Prostora Da noći I u to vrijeme, kaže portir, nema mjesta. Nema mjesta. Ima lopova, za svakakvih, kaže, hajde ti napolje, a ja ti mogu preporučiti najbolje jednog čiku ovdje pored džamije. Jednog starog čiku, pobožnog. Svi ga znaju po dobro. Jezda je sirotinja, ali moćeš kod njega noći, pa sutra nastavi. I kaže, dolazi Ahmed Imhanber, kucaju na vratu, Jedan film, dede sjede, lijepe, vrade. Tako i tako, ne predstavlja se on. Može lovaj ovaj musafir da noći, hajde može, ulazi u njegovu kuću, sobica je tri satri, što se kaže. Ali ta mala sobica je podijedena. U jednom dijelu sobe je mala pekara i peć, a u drugom dijelu sobe je iza paravana, tu je krevet i tu spava i živi. Bavi se pekarstom za ispečak koji hljeb sutra proda na uci od toga živi. I kaže Ahmed ibn Hambel ja sam kaže došao. Nismo pričali, malo ništa se ja nisam predstavio. Odmah smo legle spavat. Ja se kaže, je probudim u 12:01 on pribrće hljebove. Subhanallahu. Sta, sta, zikri čovjek. I kaže ja Pitam se ja, imam umjeta, razumiješ čovjek? Hajde, dobro, ja sam putnik, posafir, umoran što bi smo mijeli sebi, pazda nešto opravda. Ja opet, kaže, zaspim, pred sabah nekad se probudim, on klanja noćni namaz Ovaj stari dedo Ja u sebi kontam, kaže, ovo nešto je, ovo je neki pravo, mašala, dobar čovjek I kaže, sutradan kad smo ustali Kad smo ustali ujutro I pijemo čaj, kahnu, ne vidimo šta je Ja ga pitan. Kaže, dedo, mašala, ti si dobar čovjek. Ti si, hajrovi. Kaže, Allah zna. Kaže, ja se sinoć probudim, ti mašala radiš, zikriš, Allaha spominješ. Ja se opet probudim, ti noćni namaz sklanjaš. Kaže, zastidio sam se. Pa eto, kaže. Kaže, dedo, reci ti meni, doviš li ti Allahu, želešani, ništa? Činiš li ti Allahu dobu? Kaže, molim Allaha, stalno i često. A kaže, kad si tako dobar, Allah te prima sve tvoje dove. Ima li ikad išta da si Allaha molio da ti Allah nije prijimio? Kaže, nema Osim jedne stvari. Kaže, koja je to stvar, deda? Kaže, molio sam Allaha, Đalešanu, da upoznam imama Ahmed ibnama. -Ah. I tu mi dovu Allah nije primio A kaže, cijeli svijet I sav umet priča O imamu Ahmed ibn Hanbal Pa sam kaže, molio Allaha Đalešanuhu da me upozna sa njim Pa je kaže, Imam Ahmed ibn Hanbal Rekao ovako ga pora Kaže, Allahu dobri robe, raduj se Allah ti je primio i tu dobu Jer sam ja, Ahmed ibn Hanbal Draga moja braća i sestra U čemu je pojedita Kada Allah, uzvišen, odredi da njegovom robu bude primljena do ovakv Kada Allah odredi Nebitne su naše funkcije i položaj Hadžija, hođe, hafiz, direktiv, ministar, premijer To ne igra uloge Allahu kader kad, kad se spusti Taman, ona najveća fukara, ako je kod Allaha zaradila, doćeš mu na kolje Ahmed ibn Hanbal je bio imam ummeta pazite, Da je najavio mjesec dana Da je najavio minutu prije da će doći u to mjesto Digo bi se sam naroda ga dočekao Rad bi izbio kuću i će kuću ući Ponudili bi mu i žene i kćerke I metke i sve Ali Allah odredio i zapisao Da jedan mali siromašni rob Koji je dobar i pobožan Kojim ga moli, kojim učini dovu. Allah je odredio da Nebo Allah prijemi u Kabuli, da ovo zapamti. Ovo je važnije da zapamtimo nego, nego ovu čitavu priču Da ti možda jesi malan u očima nekoga neko. Ali si kod Allah veliki I skoro sam čitao jednu knjigu od jednog alima svjetskog Doktora Aida Elkarnija Koji govori o jednom velikom daju Sadašnjoj Saudijskoj Arabiji I kaže O daje, o profesori, o alimi, o učenjaci, znajte Da je Allah vratio na pravi put jednog velikog, čo, jednog velikog griješnika Ne našim posredstvom i našim rade, radom Nego radom čovjeka kojeg ne znaju ni novine, ni časopisi, ni televizije Nema da na ovim nekim spektakularnim mjestima gdje se slika i pozira Ali ga zna Allah Jo ovo je važno, braće, da znamo Ako te Allah zna, i ako te Allah zavoli, i ako kod Allaha bude kabul ono što ti tražiš, ne sekiraj se, danas, sutra ili preko sutra, doće ti Allaha mi na noge što tražiš. I molim vas, potražite starije ljude, pobožnije ljude koji su prošli neko životno iskustvo. Potražite učene ljude, pobožne ljude koji su prošli neko iskustvo. Nek pričaju, o im na sjelo, nek pričaju svoje životne priče. Mnogi ljudi to neće da pričaju zato što ih je stid do sve pričat A vjerujte mi, kada bi neki ljudi ispričali svoje, svoje doživljaje Sa Allahom, jel ne še eno, bilo bi dovoljno za četavu životu Jedna ili je vi njihove priče I zato, molimo Allaha te barakeva ta'ala Da kada ga molimo, da ga molimo Skrušeno, priserno, sa ubjeđenjem, vjerovanjem da će nam Allah pomoći. Braći i sestre, puno se može u dobi pričati. Mi smo možda sad samo načili neku stvar. Otvorte Kur'an i otvorte hadijske zbirke. Nećete naći svaka druga stranca Allah u Kur'anu Tražite, dovite, molite, išćite, molite. Kur'an je prepundova, sunnet je prepundova. I vi dobro znate da nemamo danas situacije u našem životu, da nemamo dovezanju. Ali najvažnija stvar, Najvažnija stvar da ujutro kad progledaš kažeš ya rabbi za tebe danas živi u ime tebe dželil i o tebe tražim na tebe se oslanjam stitam svoj dan zanijeti mo ime Allah te barekni ta Onako kako ti zanijetiš tako će se na kraju nagrađivati I zato, subhanallah, nek nam ne bude teško. Nekad nam je možda teško molit Allaha. Nismo u raspoloženju, nismo u fazonu, nismo u kondiciji, jel? Ali moli, moli, moli, budi ustrajan. Nemoj ostavljati, nemoj ostavljati. Ima ono jedno pravilo, zlatno pravilo. Kaže, kada moliš Allaha, ali se odsutan. Budi ustrajan. Jer, kaže, možda te Allah iz stanja odsutnosti prenese u stanje prisubudnosti. To isto oko učenici Došao u školu Njemu neke zadnje klupi I on je citav dan Murta I od učitelja i od nastavnika Rahat Spava Odsutan E sa šta će pametan učitelju raditi? Če ga istirati? Če ga Tako je Allah Allah u primjeri još bolji Nemoj ostavljati On ostavi pa makar za vaši dvico Možda te Allah iz stanja odsudnosti Prenese u stanje šta? Budnosti Sutra dođeš, već se budan, ne spavaš na času Tako isto kad do činiš, ibadet činiš, kur'an učiš Teško ti, mrsko ti, oj, kako ću? Sutra već malo si naš u fazonu Ali opet ustraj, jer možda te Allah i stanja budnosti prenesi u stanje Šta? Prisutnosti Sad si već prisutan, sad je nova faza To svoje kada se čovjek oslađuje u ibadetu Sad nisi samo budan, sad si prisutno malo pratiš pouke kojea uglao, je l' to? Al kaže opet ustraj Almire, jer možda te Allah iz stanja prisutnosti pastavu, prenesi ustanje od odsutnosti, od svega osmorelaga. Oh baikah. Subhanallah. jaka, ovni stari ma se bagao i da mi ovi imami koji su imali sponosti ali im suptilni stvari. Moždate Allah, zbog tvoje iskrenosti, zbog tvoje upornosti, jest teško problemi, bela, zima, mrskom javnesti, teško, sve. Kako ću ja Kur'ana danas proći svaki dan, dvije stranice? Muka, posao. Al ti Allah počasti takvim deređama, da budeš odsutan od svega osoboda Allaha. To vam je ono kad vam je Fudai, Libri i Jad izgubio dijete, moj hađer. I nikad se u životu, ovaj čovjek kaže, nije nasmijen. Ovo je pouzdana priča, nikad se u životu nije nasmijen. Kad mu je dijete Hadžija umrlo, on se odvalio smijat. I pitali ga, šta ti bi? Kaže, podaj ljudni jad, stavom mi je samo da Allah vidi da sam zadovoljan s njegovima podrebu. Ovo nama pamet staje, mi to ne možemo shvatiti. To su deređe, to su ti stepeni, kad čovjek dođe, polan Allah je samo bitan. Sve će ovo proći. Sve ovo sekunda. Sve je ovo jedan trenutak. Samo je Allah bitan. I zato, dragama moja braća i sestra, molimo Allaha te bareke veteala. Molimo, molimo za sebe, za svoje porodice, za svoje hanume. Ma ne trebamo mi plaho nider sa tovim stvarima. Hajmo mi sami sebe pitati. kasmo smo, evo, ka smo iskreno zamolili, ali da smo osjetili do Za sebe. Pa ja ne znam ničemu. Idem ja, jel, ja, jel, ja, mi idemo sa iz Sarajeva, molim Allaha da nas sačuva od pucanja guma, od ovoga, od onoga, ovaj, da, da bude hajrli put, ali sve je to nekako rutina ona, jel? Ja ću vam prenijet, evo, za minutu i završavu, jedno iskustvo sa hađa, sad dok smo bijeli, ja moje hađe je ovesti I, i predlaguo sam ovom jednom profesorom Mustafi Spahić, Edine Efendija. Odložio sam, neko šta mislite vi profesore Kad bi sad postojala neka institucija Na nivou ummeta Da svaki hađija zapiše makar po tri svoja hala Na hađu Allaham, ja sam ubijeđen da bi se mogu ummet Voditi sa svih strana, i politički i ekonomski Kaki sve tu halova budi Zamislite vi stanja tu Allah nadne razni, ilhama Otkrobljenja Kaki je vlija sve tamo prođe I dođe, s kakvim dobama, s kakvim teškim Situacijama, muđahida Alima To se u zraku osjeti, tambeka je zato takva. I ja kad sam vidio onog jednog čovjeka tamo iz Afrike, on se je zalijepio za kjavu. Isto koda je onaj ono ljepilo što reklamiraju, pa se okrenju na plafon pa stoji. Allah mi, polcajci njega vakovuku trgaju ga, nešto. I na kraju oni oni pendrecima kažu, Allah da te primi u kablu. Ja sr. Allah kažem Pa eto, fala Allahu, Nadođe ti trenutaka kad čovjek iskreno moli. Al kad i koliko za sebe tako moliš? Sa onim osjećajama. A ka moli, ja za tebe, ti za mene. Pa djeje Sirija, djeje Palestina, djeje Egipat, djeje umeti muslimani. Ali to kroz ibadet, kroz čišćenje, kroz te stvari, inša Allah, da nas sad popravi. Ja sad Allaha molim da nas učvrsti na pravom putu nas i našu djeti, naše hanume, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastidi kada to bude najpotrebnije na se jedin dan namenja. Rabela, amin, da vas Allah se došli, a ne znam, je sama bljud dug, rečeno da, da vi volite da su. Yes. <laughs> molim uzvišnog Allaha da vas nagradi na ovo zaista prelijepo predavanje. Bođem, molim Allaha da svi zađemo uz ovaj džami, ima Nadaju se da smo se koristili do ove večerašnje predavanje, da smo naučili nešto novo, da smo se podsjetili na ono što već znamo. <laughs> I još jedna stvar, draga braća ciline sestre, ovom prijelkom vas pozivam u, u prostorije OASE gdje Uduženje OASE organizira svake slijede i nedelje kako tematska, tako i opšta predavana. A imaju tu i neke druge aktivnosti. Imate strancu www.oaza, imate na pezgu strancu oaza, tu za možete i postaviti vidite da će dodam.